gai, berre hon talaro gai, hau da gaurko zenbakia. nola? ez dakizula zergatik zira, bat ere konektatu azu eh? Twitteren ez zuten besterik aipagai egun xare sozialau ezaguna zen mezula burrak bakarrik idazten al elako edo bederen bere erabiltzaileek. eonta berro gai karaktereskoak 8 eta hortan sartu behar dena, edo lotura batekin, eta horrekin azkenian eh, dena lotzen zen. Eta orain berreun talarrogei karaktere arte izdeazten aldituzu. Hor duen jendea, sida jokoan bere hiritzea emaiten, berreun talarrogei karakteretan idazten, sozukeriak, inutilkeriak edo eta beren txioa lota, lusatuz. Bitsi da bainan, eta ez nuen uste, bainan nik ere badut hiritzi bat orta zait gustatzen behar bada alfera naizelako, edo begi alfera dutalako Bameko Euskara ekimenean bezala. Eh? Belariprest bezala, ni ez nahiz begipresta. Mesu laburrei oitu nintzen eta orain luze bat agertzen erarrik eba ez du kurtzen. Sobera luzei duritzen baitzaut. Orduan batzu aldiz um, zora bi hatzen dira, bikaina dela, azkenean mesu luzeak idaztena aldidela, Eta mesudez berdinetan, irakurridutan bezala, berreun talarrogei karaktere zora dela iduritzen bazaizu, saiatu liburu bat irakurtzen etengabeko nirvana baten txartuko zira. Bestenaz, gaur, plus bel lavi... Berriz, dezkobritu dut. Franz 3, katean, gauero, azken urteetan, denek begidatzen dutena, ehe, segor nahi zueketan zuleak, ez duziela hon hartzen, baina, bai, begidatzen duzie, pli bella bi. Aktualitateari lotzen dira oso, eh? Seri untan egunerokoan oso aktuala da eta horrek ere bere fama eta charma ahalbi eta kasetak idatzi duenaz bihar gaueko epizodioan John Antza haipatuko dute, euh, barkatu, Ron Antza. Vos avea entendu parler de Jon Antza? Cete un separatista bask. A, ah, Jon kasua aipatzen dute komisaldegi batean hemen, eta hori, plubella bi serian, bai bai. Eszenan, polizia eta kazetari baten arteko elkarrizketa da. Kazetariak espikatzen dio, poliziari, 2000 behatzi eta 2000 amargaren urten artean, gertatutako Jon Antzaren desagerpena, jonantza barkatu. Eta poliziak, ez duzu uste, eriotza naturala izan zela beraz? Il prend le train à Bayonne le 18 avril 2009. On le retrouve inconscient dans une rue de Toulouse, il meurt à l'hôpital, mais son corps n'est identifié qu'en avril 2010. Il a fallu un an pour l'identifier. Exact. Et le parquet a classé l'affaire. Oh là là, eta kasetarien betiko galdera ere gukus dugun galdera egiten du. Euh bon, hor le nik beras aber aus. Vous croyez pas à la mort naturelle J'ai pas de preuve formelle. Mais plusieurs sources que j'ai interrogé panch pour une intervention musclet d'ancien membre du GAL. Mais... Hortan da lotura, beraz, hemen GAL aipatzen du ere, lehenago, eh, piskat luzeagoa da zatia eta espikatzen du, GAL zerzen, eta azken ean, ba liteikela dion anzaren desagertzea eta euh, euh, eta eriotza sustut, eta GALen arteko lotura bat, eta Francesc C'est quoi le rôle de la France dans tout ça enfin, On couvre ce genre d'agissement C'est pas si simple. Là, on entre dans la zone grise, des coups tordus. Des petits arrangements entre services de l'enseignement. BTS Bo, hola da, pribella bin, beraz, erran bezala, bihar, epizodio osoa ikus gai, usaiakoten orean, zuek diak ingo zieten orea eta segidan ikusi nahi bauzue absolutuki, gazeta puntu eusen duzue lotura. Oroi talazteko, jonantzaren familiak, estatu frantxesak gertakarietan izan dako erantzunkizuna hausitarat eraman zuen, bimilata ama bostean, ikerketan akatz lagirik etzela izan, erabakizuen justiziak, elegitea orkestu zuen familiak, eta ortengo apirilean errekortsoa ez estatu zuen parizko dei hauzitegiak. Laster Marko gurekin izango da ähm, ametsa, ametsak haipatukitugu besteak beste, marazkiz, agertzea ateratzea berdin metodo hona izaiten ahalitaikela benen lehenik entzulearen iritzian madiehezaket suritza. Dila hilabete zumait, xare sozialetan, izantzen jokibat, belzak suiak bezala minzabalia, erreferentzia kambiatze jokibat, eta aski berriki horiara pentsatu dut. Dila haste zumait, tur hii unguian, ekitaldi ofizial bat enkai, bi emazta gertu di argazkietan, aski ahinkibesti, haitetsi zumaiten unguian. Beharra duta erraitia, haitetsi eta pertsona importantoik denak gizon ziela eta denak beoki besti henartin, esen mahanka mutxandikagehi. Muntzu berri batetan, e referentzia berri elibatekin, se ikusten ahalgunuke hor din. Azaguan hamekan, frantiako haiteciko horro hilen monumentu taeku jan tunbeitia, ikusten ahalgunuke, frantiako haitecian dana bat, denake mazte prefosta, unxabe horki besti, negubelza huyantu beitzaiku, eta argazki hoi edakar gariago izan dadin, haiteci hoien ungüian, bispahi Denak gazte eta eder prefosta, disonek izan behar dien bezala hotx, papua untxagei edo guano hobeki, munduko gerlako hil hoien beki omentzeko, t-shirtak elkik, txokolat tabletak untxageian. Ekitaldi ofizial eta haite txika ipatu behitutuzat, euskal herrin sentratuik den mundian, abendian hiuan dateke gwe besta nasionala. Maiatzeko subik deja gertuik badiae, Ojo er, behantun zaiku, Chanto Tomas eta Olentzerukoen artekua. Eta ez tabada, izanenda, erdera eguna nuizospa. Uztailan hamalawan, edo urrieta en hamabian. Egun hortan, emazte politikoek, henmin zaldiak, bonjour, edo buenos dias, batekin hasiko dutie. Eta gai hortan, telebistan igan endie, anzestuik, moliergeen el burlador de Sevilla, edo tirso de molinaen le malad imaginer. Ala, kontraioa zen? Ba, obat du, bardin dagun erdera eguna uano hurrunda, eta hartin egiazkoan zerki bat ikusin ahibadugu panzo irigarraienak badia. Eta literatura eta kultura haipatzen behitutugu, beste mundu batetan, eskolan, haur oroek etsahunen kantoiak ikasiko dutie. Eta irratian, mudandien kantoiak taiga bezagun jenak, niko etsart eta siberutzenak. Urtoz, antolatuko dugu Ushkal Heriko Txulu la txapelketa, eta dener zabalik baitate, na fartar sumaite atrebitundia parte hartzea. Eta urtin behin, antolatun dugu, Gipuzkoarene guna, bitrikilaiekin, fandango sumaiten ikusteko, guen international bilakatuk den godalet danzaen ordez. Adibide hoik, erringari edo sensuzgabeko atzaman bali madutu txille, ordin bali ozian gogo eta horren jamaitia. Eta siiek, se referentziak hamia zenezak esie. Andanabat, higie gana, maie gresagetemen entzulearen iritzian milesker suri eta segitzen gorein furekronikalariarekin. Eta segitzen gure marazkilariarekin, marko, agatxaldeon. Agatxaldeon. Arizira Ari marazten edo? Uh, Prakatxatzen. Arizira papirrak. E. Beti baduzu zurekin uh, liburu bat eta karnetatik bat? Bai, inkas. Inkas. Idearik bali badut edo, ez nik ez baitut pipatzen, Mar, marazten dut. Ha, nahi baduzu ere. Uh... Bai zen lehenago e jatzen ziuen. asko Eta ez da uh, kontenaz doraako batu gaiteko ere kanpaan naizerik edo bakearik naizen naizerik lankide lang, bat daude.ina azkenean telefona baino beki ah, da ah, ba ez, zenta uh, eh? orain jendea jartzenarik eta bakararririk telefona harttzen du. Zuk? Bai, eta nik marazten ditut telefonoan diren hiendi guztiako, aeroportuetan edo geltokietan. Eta hau da momentu bakarra mugitzen dire lalik. Ah, bai, bai, bai. Eta errexago dira lalik enetako mar marazteko. Bettsinaz, lan interrezkadiat, bat batean norbaet harrapatu behar da begitan, mm -hmm. eta segidan mar mar maraztu behar. Zaila da hori? Eta lan ezer bat, ba, dugun, egun batez ea maraztea da ikustea. Uh -huh. Nola no begiratu, marazteako. Zenta da, segundu batean berduzo arrapatu pertsunaren uh, orpegia eta da beraz? Bai, du espada ez da portretarik, eh? ez da postura bat, mm. euh, intenzione bat, eta Oli, egiten genuen artedieetan joaeten genien uh, dantza geetan eta magatzen genuen totza uh, mugimendu bat. Eta izin dutuzu ugatsu guztiak magazen ahal Odoan bigetzen duzu eta Geld zure biggietan eta memoriaan geldizen den mugimendua magatzen duzu. Ahau hau da lana hau da entanzion uh, oh. enzioi... IMPORTANTENA. Uh -huh. Mugebendua eta eskietasunen ez galtzeko. Uh -huh. Bai, <laughs> <gül> bai, bai. Eta hori nik uh, ene blablaldietan edo eskueletan eiz, jöten lehize dik, hori expikatzen diet uh, aurre, edo dener den ez du balio ongi marazteaz baduzu ezak kontatzeko. Doen ez baduzu begiratzen, Bietan ez duzu eser kontatz, uh, kontatzeko da, begiratu behar da, eta gero duzu nestiloarekin, edo duzu ne trebetasunarekin, edo tresnarekin, trebetasun barazzen du duzu. Mm. Marazkia piskat, nola egon, um, desakralitatzeko, bai? Desakralizatzeko? Ba, desakralizatzeko, bai, hoxe duzu. Olako zeit. Olik e bai. Bai, azkinen ez da den egimena ere, rapatzea... Ebe eh pertsona batean, zerbait uh, eta hori gero marazkian emaitea? Holi ezta batean uh, egiten. Uh, Landuz uh, egiten berda. Ba, e, landu berda, egin guinilu egin berda, eta askoetan egin berda. Eta ide uh, konfrontatu berda egintuzun marazkia besteher. Zaten egiten duzun marazkia ez dira polita. Dira marra batzuk, marra um, automatikoak eta mm. batzuten mara automatikoak dira estila ederrak eduta berdatasun eta beste kit huri beste gauza bat da manan, bon eta huri heldatuko in, importantea da huri esplikatzea uh, marazkia den bidea posibiteete onbat dela gauza batzuk pasagaraziko edo hala uh, voilà, uh, tension batzuk pasagaraziko eta Hulartu duzularik, ja, zure marazkia dela zure intanzione bakarra edo zuzena, marazena alduzu. Ez zira blokatua. Erra nahi duzu, ez zirela blokatua edertasunaan geldituz. Edo zenta ab, nahi baduzu zerbait eskaini polita beti automatiko ki, eskaini handa blokatua zira? Ez edo, xo bera, xaitasunetan, xartzen zira, eta segitzen duzularik, zure lehen marra eskotan dela onena. Gero, bigarren marra, asten da, lehen marra gesurretan ematen edo, bai? Eta gero, zakeiago, ebe konvenzionetan, xartzen zure zuzule marrazkia, xartzen dut zuzule eta xunak, eta jendeek ez zute luartukor duan, marra hori enen dut, ah, politago da, hola, eta ez, hola, euh, besten, lehen marra da zule begirada, bigarren marra da, ilugarren marra da, besteen begirada da. Eta uh -huh. lehen marra ez egiten alda marra sinple bat? Eta duzu harik lehen marra alere bat duz forma bat, emaiten dios? Bain, aurean marrazkiak edibidez, hor. Oh. Uh -huh. Eta dute lehen marra eta ez dute bestehen begirada kontuta hartzen. Egiten eh? e baldin bagulte besteen begiradan arabera, egen marra ez egiten aldatzen da. Uh -huh. Etan dutena lehen marrakin da e, nortzatzena zuzena, bai, mm. Baila, bai. Ezen eh, eta ustut, haipatu ginuela deia hemen, eh? bainan uh, azkenean txipitan denak marrasten ginuen, denak marrasten ginuen eta noiz bait batzuk gelditu gira, geienak gelditu gira eta um, galditzen dira zu bezalako marraskilariak bainan estapenean uh, azkenean denek bagineken marrasten edo denek marrasten genuen. Bai, eta batzuk hau uh, da dute uh, ustea. Batzuk ez tute batzuk bexten, bexten, uh, bextek, uh, dute hautatu uh, batzuk besteek geldiagazi dute. Hau da hori uh, lorzen alda ere, beste gauzeta, ni uh, adibidez uh, Euskara e ikasteko manera hau egabili dut. Futitu naiz uh, besteen uh, begirala edo uh, uh, egginziaz. Mm -hmm. Ola ikasten eta Ola uh, anttztzen dai. Hey. Ez beldurtu, bai, beldurt bai, beldur bat baita beti? Bai, bai. bai, bai. Bestearen ah, uh, mm. iritziaz eta sustut kritikaz. Bai, eta marazkiari uh, izultzeko, uh, gero eta artista batzuk entzatu uh, dute, uh, aoren estilua arat izultzea, uh. yeah. lehen marra uh, lortzeko. Ha, ah, bai. bai. Ha, ah, da, eskenian, uh, des eraikitze bat... Uh, Justu. ikasitakoa austeko eta oinahira itzultzeko. Bai, bai justu, ju, ju, justu. Eta huli uh, marazten duzu edik zure tresna eskuaren puntian duzu tresna estilo bat da edo buligrafo bat edo arkatz bat hago da bakrek tresna bat buluan duzuna paper batean ate, uh, ateatzeko. Eta hori da uh, Ametxe bezala, ametxeak. Loetan duzu errik, dea betuzu ametxe er, bat batean, ya. Ja. Dioetan da. Uh, eta gero eta sekatzen duzu errik, gero eta gehiago eskapatzen zaizu mm -hmm. Ta huela. Aho da beste lan bat egin duena, kasi kurte batez, goizero, uh, nituen uh, ametxean horretzapenak uh, paper batean, ja bat batean botetzea. Idazten zintun edo marrasten? Ez, ma netako marrastea errexagoa ah, bai, bai. bai, da, uh, uh, bai, da. Bai, bai. Komplikatu haizan, marrastea mech bat. Bai, me egiten da lehen goizetan, egiten da makar... Lehen horrenean hor, lehen minutoetan. Ez, minu, lehen minutoetan izan behar da. Zena gero, zure mecha aldatzen da, edo gero xartzen tuzu bestehen begiradaren arabeko uh, marrak. Eta bai. ah, bai. bai. astepenean marra bakari, marra bakar bat. Lan hori egun edo errepiketuz, ebe kontutan hartzen zela, uh, zure ametxak gehiago horretzen zela. Konturatzen zela? Uh, Lokatzen zela da, holako, uh, alaitaxun batekin, uh, gauntako ametx edera edo ametxara horretu uh, konez, zamarrastoko dut. Berri zantxatu dut, duela, duela guti, eta ez nahiz uh, dinamika untan uh, sartu, bon, momentu ona. Bat batean marrasta... Batzuketan dute... Uh, Idaz zen dute bai. Batzutan ez duzu den, dena, dena marrasten al. Ouais. Tentan zule ametxetan... Gauza batzuk... Gauza batzuket zule... Gorde berdila. <laughs> Edo... Onartu, eta bestien begirada fut, futituz. Begirada futitu, bai. Hame bai. txak dira, ez du eran nahi uh, gia direnek, biskat jenagarki zaitena dira gauza batzu, bat zuten pertsona batzu sartzen dira, ez dakizu nundik eta nola zagertzen bai. derti pertsona hori, bai, bai. doa maagurte ezagotuzi noena berri zagertzen da, harri garria da. Bai, bai, bai, Eta zure marrazkietan, baziren bitxikiriak edo... Eus, hau mitzien ez nintuen marrazkibatzuk, ez Mareztan nuena, ez mena eraiten zutena, edo erakusten zutena, ez nuen momentu untan erakutsi nahi, orduan institutu maraztu, edo eten duzu uh, aurrak gine bezala zure uh, garneta... Xecretua? Uh, bai, xecretua, orduan agorzen duzu. Mm. Gakorekinetia eta... bai, bai. <laughs> Paperean, marra zen edo, zarbaitu zen da pentsatu zigun batez, marra bat egiteko dut duela. Bexinaz ez duzu marra zuko, edo ez est, duzu liburu batean utziko, ez? Bai, edo erretzen duzu oh. notik, edo gero zuretzate gitean bai, bai. duzu, ez? No? Oh, bai, meinen, papere batean, liburu batean, zarbaitu zen duzu da gogo batekin, bezte norbait uh, ikustea. Bain beste ikustea. Bai, beste batek ikustea. Ah, bai. Eh? bai, beste nes, bai, adibidez, Egiten ditugun uh, kronikak, kronikak da beste ne. Ja. Bestekuntzune saten, bai, bai, bai. bai. Be, beste nez ez genuen meko batean egiten eta gure gure artean egin. Bai, bai. Quiero <laughs> decir, ditugu gure echa condatzen. Ez nitu, ez nitu. O, beztik hau sabeldari, nola kontatu kusen nukes suri ametxia dituzun iztegira ikena. Tabe... Seilada, fez tekit. Eman go dituzu aditz, idz e, aditz batzuk, batzutan ez tira... Baina buruan ukukan dituzun uh, irudiak. Zaila da, ez dakit ez utin izpentsatu hori. Beti bai bada hori, bitxikeri hori ametxena gauza bitxiak gertatzen dira. Leku batean zira eta gero beste leku bat bilakatzen da. pertsona ah, Pertsonabat uh, aurpegia pertsonabat da. Zuk beste bat balitz bezala bizitzen duzu. Eksin Be, uh, uh, uh, <coughs> duzu, txekulan... Kurikana. Ah, kurikana egin? Bai, bai, ezin duzu, bai. Eta hori nasha hartu ere. Bai, bai bo. Mm -hmm. Egana e bai ba bai. e bai da, zakit, e uh, e izinzira bai hil. Amecetan? <laughs> <Frodei. laughs> <laughs> e e bai. ah, ba, bai. Egana da, hil zen bain bat zira da egiazki, zule egiazko, bizian dia hilazira. Hilazirela, bai. Umen Uf, nor garrantzuan huli. Frodari. ola egana da, bai. bai. Ba, dira, en, en, Eta pasantik batzuk, eh, bai. Bai, bai. Amexan interpretazioak hainitz bat dira, hainitzak bat bai, bai, dira. Bai, bai. Freudenak edo freudenak izan ziren Freud. talmatuenak. Meinen bai, bai. batzuk ere kritikatu zituzten. Ba da, bon. Egun eduko marazkia egitea la, ametxen, uh, marazkia, e, bai, da amexan marazkia. Gusetzen izan zaitena da momentua lokartzea eta igazartzea. Zenta momentu honak ziren. Gozoak ziren. Berba insomniak endako... Barba iz izan danda medikamente uh, Simple bat Maraztea? Maraztea, idaztea edo iekitzean Oela, hori batzen zira Eresako, gogoa go behin Bapazu -ba goizalde on bat Paxatzea, loka zentzira Lacha ego ah, Be, marko medikoak efanik <laughs> Bon, be, un txar? <laughs> Egin ha, ez genuen gai hori aipatu nahi? Ben han... Ben, han doko lakoa txiketet dugu, ez eta... Han doko bihazte lemura beraz haipatu dugu, ma hazkibat egin enda koso, surre hameetetatik atela tuta... Ordoen bergoizaren... Ben, bergoizaren... Bergoizaren hameetetatik, kronika auele... Ben, bergoizaren... Se nahashiaren... Bona txamarko, mire mm -hmm. mi esker eta... Ta... Gelo arte. Basta aldi arte. Bala, izan putz. Bé, demak haski hor duzue, tuite ren, ikushina -e, ibozue, euh, kontuan, txemango duzue. Laster aldiz uh, mentxu peña gurekin izango da, gure gomita izango da, nahi duzuna dugu Kanpaina abiatzeko, Euskara saltegietarat uh, xagarazteko, uh, beraz, uh, plan berezi bat, uh, plantan eman dute, haipatuko dugu Laster uh, bostaketer di mementoz, Euskal iratietan, berriak zurekin, Bernadet Argeina eguna da sindikatuek deiturik generalitateko buruzagien eta bi alderdi politikoetako presidenten libratzea eta eunta berroita amabos artikuluaren kentzea galdegiteko eguna biziki jarraikia izan da garraio eskola administrazione eta beste leku ainitzetan. Biegun gogo eta Konfederazion Peizan Sindikatuak antolaturik ahate griparen kontra egiten diren lanen hobetzeko, biarnoko bi jeren bi urte eritasun hori ezin garbituz ari direla eta laborantxako egiturek beti bezala egiteko manera bat baizik espaituteon hartzen, laborantxatipiak kondutan hartuak izan diten galdea eginda eta hortako sindikatuak sortu duen gida bat presentatua izan Da, eskualde eta Frantzia heineko ordezkarien haitzinean. Goimailako arte eskolak egoitza berri adorai miarritzen, Baionako honako arte eskola eta miarritzeko rokai eskolaren ahalak bildu dituzte, Euskal Elkergoko Goimailako arte eskola bilakatzeko, Honela Amaatujaak baiionan izanen dira eta basuaren ondotik arte ikasketak burutu nahi dituztenak miagittzen. Tabakorik gabeko hilabetea da, Hazaro juntan, Ipare Euskalegian tabakoaren kontrako prebentzio edo borrokan ari diren elkarteak elgarrekin hartzea deliberatu dute, ahalbe zein bat jende eta sektoreen sensibilizatzeko egintza tailer edo konsuntak elgarrekin antolatzen dituzte. Eta pilotan salgai dira lauterdiko xapelketako finaleko sartzeak, hogoita bost eta eun euro artean dira lekiak, finala azaruaren emeetzian izanen da igandearekin Bilbon, Mikel Urrutikoetxea eta Jokin Altunak dute Jokatuko. Jokatuko Iso! Ostegunean, iso emankizunean, kizunean, Siberuko proiekturik handi gomita okaren dugu. Jazz, postrock eta kanturikoia nahasten dituen Oianeko zuhaienetan diskoa aurkeztuko digu Oian Olia jinesek. Iso eman kizunean, ostegunean, ahatxeko bederatzetan. Iso. Petzero, euskal igatietan. Asteuntako petzeroa... Iru do geita mar... Ai, margato. E, iurogeita, hamar urteetan Eman txuxen bertxua E, e ba, e, ba, me hain ah. aldiz Odei, barroso, bertxularia Betzer osaioa, hor txera leguntan eguerdita la ordenetan Eta larun bat goizian, zortzeketa egueretan Ostego nuntan goizbegin aktualitatearen inguruko solasaldi bat izanen dugu, bakeprozesuaren inguruko itzorduak eta garaioaren problematikak aipatuko ditugu bi kazetarirekin, garrako maite ubiria eta zidu ezteko pantxika dolo Maite ditut maite gure bazterrak lambroak diskutatzen diskitanean Gure bazterrak Lucien Cesarretarekin seri diskutatzen duen ez ditanean ikusten uzten Astuezkentan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita nerebaitan pizten diren bazter miretsgarriak ikusten Gure bazterrak, naturari eskaini emanaldi bat. Gure bazterrak, sarri eta lucian txezarretarekin iratiko lagunak iruaren saio honentzat iratiko oian eta bidetan ibiliko dira. Itz eta putz, itz eta Itzeta, itzeta, itzeta, putu gai nagusiak sarean tenore untan Katalunia lehenik berriz lehen planoan emandu berriak bere webgunean uh, greba horokor egun untan Milakalagun kalean presoak askatzeko eskatu zaudatitulua mementuz eguerdian egin dituzte generalitatearen egoitzaren parean eta Milakalagun elkartu dira sortzi kontseilarien eta ANC eta Omniume presidenten preson negiratzea xalatzeko luralde guzian ari dira egiten mobilizazioak eta seietan berriz egingo dute beraz laster uh, argian ere greba eguna katalunian gainagusietan errepide mosketak eta mobilizazio, mobilizazio diendetxuak egun osuan zehar hor ere beraz segipen berezia proposatzen du argiak uh, gainagusietan tan Hori loturik ere gaurko aktualitatean Kataluniari loturikforkadeen kontra egingo duela konstituzionaliaka dirazi du, desobeientzia egitea egozi dio konstituzionalearean konstituzzionalearen epaiai entzungor egoitea gatik ala zerdianon, Belgikaren solaskide bakaga Espanya dela dio, Lehen ministroak eta beste bon, hainitz ere Katluñaz egun. Bestalde, beitu, beitu, sortu dute gazte txuentzako edabide digitala. Hau da berri den beste titulu bat, hurririk da eta izema, izena emaiten dutenek WhatsApp bidez jasoko dute hilabetero beitu gazte zulok sortu du euskarazko eta berri hau. Nera behen zako edabidea, beraz, uh, gazteenak uh, unkitzeko asmoarekin, amalau emezortzi urterteko gaztea, kateatu nahi ditugu alazzer dioten Zergak jaistea nahi du pepek jaurlaritzaren auge kontuak negoziatzeko fiskalitate gai gaibatere hemen berri jako gainagusietan Alfonso Alontxok salatu du eusko jaurlaritzak ez duela bete aurtengo kontuak augera ateratzea albidetu zuen akordioaren elementu garantzitsuena fiskalitatearen ingurukoa berrian Artikulu sho bat Argian, bestalde, argma gintzatitu lupean, argma esportazioaren eta migratzailei, esiak jartzaren aurkako protesta Bilboko Portuan. Argazkian, ere, agertzen da, ongit horrie refusiatuak plataformak deituta Bilboko Portuaren politiken kontra protesta egiteko hainbat lagun bildu dira getxoko gurutzon ziren kaian, portuko plan estrategikoa aurkesten ari ziren bitartean, Armak esportatzea eta migratzailei trabak gertzea salatu dute bestiak beste berriki uh, muru animaleko bat ere edatuzuten portuan argian ere baduzue lotura hortaz. Generoa ere beste artikulu nagusietan argian Alemania irugaren sexua legeztatuko duen Europako lehen errialdea, galderazko ikurrea. Paperetan emakumea da, baina pertsona interseksualzat honar dezatela eskatu zuen Alemaniako epaitegietan. Ez zertzerantzion, Korte Federalak eta orain nahazoia eman dio erialdeko ausitegi gorenak. Gorte konstituzionalak hotx. Zerski, sexua txekxua legeztatu dezala beraz, eksirritu dio gorteak alemanako parlamentuari. Segitzekoa, eta Espainiako gobernua xailan ere argian, gurtel hausiko polizia buruak dio, rajoik be kutsatik kobratu izanaren zantzuak badirela. Hemen beste ikerketa bat, rajoiri lotua argian. gazeta puntu eusen bestalde abenduaren be, bederatziko manifestazioaren egitarawa argitaratu dute, bake gileek uh, Parixen berazita ganen man, iraganenden manifestazioaren egitarawa argitaratu dute, mobilizazioa baino leen Montparnas geltokian elka hitaratze bat da Estatu Frantseseko kartzeletatik gaindi ibiliko den bira errezibitzeko konzertuen zerenda mobilizazioena, hori kazetan beraz, erramezala media bazken ere beste titulu bat ohiloturik, bi train osoki beteak abenduaren uh, bederatziko mobilizaziorat joaiteko. Aoskotasunari buruzko mintegi gibat Euskal Kultur erakundearen eskutik. Beste titulu hau kasetan Aoskotasunai sanendu ardatz 2000 amazazpi 2000 emezortzi urtean artean Euskal Kultur erakundeak sortzi mintzaldi antolatu ditu Euskal Museoan. Eta ekonomiaren behaatoki bat aglomerazioan da beste titulua media bazken eta Ipar Euskal Herriko be baz eana da, baina ezdaki Euskal Herrz ari diren hemen, bainan ekonomia datuak beraz bilduko dituen dituen behaatokiata aztertuko dituena plantan eman dutela media mediabazken xetasunak. Zuri aldiz titulu Nagusian Donald Trump eta bere lehen urtea. Presidente gisha, aipagail. Itzi taputz. La cher guregomita mentxupena izango da eta txingudi aldean baina ez bakarik le chaka anedota. Doniban Eluitzunen Euskaraz uh, saltegi etan uh, aritzeko e resta bat proposatzen dute uh, nahi duzuna dugu kampainarekin orta zarituko gira. Mementuz Fermin Muguruzaaren kantu behia Fermin Muguruza eta The Suicide of Western Culture taldeak sortu dutena hain zin jastabat diskoaz edo diskoan atsebango duzuena Berlin alderagoaz eta Garaibaterat Ulrike Meinhof deitzen da kantua, Ulrike Meinhof urriaren zazpian, sortuzen aktibista bat da hau, um, kasetari bezala lan egiten zuen Alemaniako esker erradikaleko militante izan zen, ahmada gurriaren fraktioaren sortzaileetariko bat izan zen, jafaren sortzaileetariko bat, Ulrike Meinhof, hau da, kantuaren izena. Meinhoff beitzanak antu hau, Fermin Mugruza eta The Suicide of Western Culture taldeak emanik diskoberriaren uh, aintzin jazta bat, Ilrike Meinhoff egan bezala Alemania jazena, mila zena, mila batzionta erorogeita Maseian zenduzena, bere buruaz beste egin zuen presondegian, batzionara bera eraila izan zen ahmada gorriaren frakzioaren izan zen garaian, eta beraz, kantu honen uh, gix gish, nagusi gisa, emaiten dute, hemen, bostak eta begoita zazpidira Itzeta Putzen gomitarekin, sekitzen dugu. Itzeta Putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Nahi duzuna dugu kampaina ipatuko dugurain, Euskararen erabilpena bultzatu nahian, Euskarari bere lekua emaitea saltegietan du, helburu goizuntan aurkeztu kampainak, sare uska, deitu sareak du hau bultzatzen, egolapordiko ere muak sortu zuen garaian, Euskararen inguruan, bortzirietako Euskara mankomunitatearekin eta bidasoa txingudi partzuer goarekin, gurekin, Mentxu, peña, agatsalde honu? Bai, zuride. Bortzirietako Euskara man komunitatearen lehen dakaria, du, na, nahi duzuna dugu, ala deitzen da kampaina hau, espikatzen da aldaukuzu kampaina hau zein den? Bai, ala da, nahi duzuna dugu, ba, Euskarak, e? hori da nahi duzuna eta guk dugu, hori da eskeni nahi duguna, bai saltokietan e, ostatuetan merkataritzen. Hor dan zer da ideia hor uh, kampaina horren baitan, uh, banatuko dira saltegietan? Uh, uh... Bueno, pixka eta da badakizu. E, Euskaldunok erostera joaten garenean ean, ba, nahiago izaten dugu ba, saltzen ari denak ere Euskaraz jakitea edo 20 euskara zulertzia, ez? Eta orduko hortikoa, pizkat kanpaina hori da, bultzatu nahi duguna da, ba, nolabait e, saltokietan eta, bueno, jat, o, ostatuetan, jatetxetan, ba, jakin jakiten aldugu Lena Gotik edo eh ba beraien edo sarreratan ez da ikusiko delako, ba, zokerranduzun lelo hoi eh? mm. nahi duzuna dugu Euskara. Mm. Ordun e, kanpaina hori izanen da. eta kanpaina hori egiteko ba, no, jende batibiliko da dendaz, da, saltoki saltoki eta haite etc eta olako zera guztietan. Ba, aurkezten nolako izanen den hau zer den eskaiko duguna. eskainiko duguna da, Ba ori, e, euskaraz erantzuteko modua izatea eta euskalduna denak jakitea, ba hor, Euskaraz zerantsunen diotela. Hori da. Posibilitatea edo parada emaitea, Erosleari, Bezeroari, eh, txartzerakon jakitea parekoak euskaraz dakiela. Hori da, alazaitasun ez edo joatia, ez? E, batzutan Euskalduna beti joaten gara, ba, bueno, jakinenote edo ez, eta egiten dugu Euskaraz, ezte batzutan ez dugu egiten, ez, beldurrez ba, harek ez dula jakinen, ba, horrela behinpil, ba, duzu, ba, ez dakit, ez e, urtasun bat, edo behintzat, zurekin bat egiten duela, ez, eta e, dendariari edo jatetsia duenari edo ere, er, Bese bali orantzi bat ematen dio horrek, ez? Berak duena eskaintzen digu, mm -hmm. eh? zori Hori izan litzake. Mm -hmm. Hore da, nahi duzuna dugu, uh, hau da lema hautatu dena uh, Euskaraz beraz uh, erabiltzeko saltegiak. Uh, Egan bezala, sare baten bidez uh, datuko da hau sare haundia da, uh, ego lapordiko ere onkitzen du, bidasua txingudikoa hor, eta bortzirietako Euskara man komunitatea ere, zon bat egirira hor azkenean. En bortzitako ma komunitatean gara bortz, mm -hmm. em, izenak berak joan bezala, bera lezaka eh, igantzi etxalar gero dugu txingudi badakizue, endaia irun ondarribia, eta gero ego lapur din baz, bazarete mordoska. Mm, eh? Bai, bai. Ta azkenean hor da mugaz gaindiko elkarlana lana ere azpi maratua da hemen. Eta elkarrekin edo mugan erranden dugu baditzugun saltegiak ere baditzugu eta hortan ere kokatu nahi dugulako Ba, egin behar dugun kanpaina hau. Hor, mm. egun ta bruita marxalt egi horotarat? Guti gura Dai. bera? Unkituak zango da? Hori da. Eta bueno, nahi baduzu, erranen dizu, ze Euskarrikin edo bai. el, landuko dugun, eginen dugun kampaini hau. Eta izanen da lembiziba badu e, nola erran logo bat emandezagun ez, eta hori jarriko da badendaren ehm Erakusle joan lehioan edo, etan ikusiko da, eh, arronte mm, ikusgarria da, koloretsua eta hola, eta njartzen duzuk, errandu zuen lehlori, ez? E, nahi duzuna dugu, bai? Eta euskaraz, eh, ikusten da ere, bai, iratzia. Menio, koloretan. Gero, e, barrenean, batean ere, dukiko da beste euskarri bat, e, erranen duena irekia edo itxia dagoen, bai? E, gero e, maian, e, sal maian ere han izanen du beste, beste euskarri bat, eta nere aipatuko du euskara, euskaldun nabaldimada ez dute euse gehiago jarriko, bakarrik lehelo hori, eta euskaraz, ba, pixkot edo dakien nabaldimada, poliki, baina euskaraz jarriko du. Mm. Gero, ba, e, ostatuetan ere, mai, maian eta plateran hartian jartzeko beste Zerabat, izanen da, euskarri bat, gauza bera e, dioena. E, Izteketxiki bat ere bai, ba, zenbait hitz eta hortxe arkituko dituna, eta zake zerbaitan azten zaitan. Baina, oie dire, batez ere, e, izanen diren euskarriak, eh? Mm -hmm. Gero euskarriak aipatzen dituzu baina zerbitzuak ere ideia da eskaintzea, zerbitzuetan adibidez, itzulpen lanak ere proposatuko bai, dira? Bai, eta ere, bai, bai itzulpen, itzulpen e, ez dira, hamdillak edo, baina itzulpenak ere, bai, eskainiko dira, bai, gazte dituztenak eta euskaraz jartzia, edo, Frantsesez eta euskaraz jartzia ere, bai, bai, bai. Hori bai. nahi duzuna dugu kanpaina horrekin, uh, zer duzue helburua, zein da Gibelean den proiektu azkenean? Ba, bueno, ba, euskalduna denak ba, lasai euskaraz hitzgixea dendetan eta saltokietan eta eta jatetxetan eta dendetan direnak ere jabetzea euskaraz Gerota jende gehiago aritzen dela, Gerota jende gehiago hartuko duela guztura, eurentzatere hori dela balio erantzi bat, eta sentitzea ba harro ba euskaraz dakielako ta euskaraz eskaintzen alduelako bere zerbitzua uhum. eta gu eh erostera goazenak ba lazaiago, ebiltzia ez eta gure herriangara eta, ta bueno ma euskaraz eh, bizitzeko parada azkenean da ez menxu peña ejan bezala aipatzen giron uh, txalde Goizan aurkeztu duzen gampaina berri hori nahi duzuna dugu saltegietan bortzirietako euskaraman komunitateren lehendakaria gurekin ginuen mil eskerra. Ez horregatik, nahi duzuen arte. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin euskali ratietan. Eta aste azkenero bezala orain hitz eta putzen mankizunean ixo aipatzeko tenorea matin pereza txaldeon. Jatsaldean ah, erantza. Untsa Baiz hore Bai freskuan. Bai misiki? Bon, Sobera, batzutan ere? Beruntza, bon, eh? Biak, uh, ostegunean, uh, iso? Iso, izanen da. Iso? Iso eman kizuna, beraz, uh, musikat talde bat zurekin? Musikat alde bat, musikat proiektu bat zanen da, jangira siberura, eta zaregu askentzun duzuela proiektu hori oianeko zio hainetan ditzen da, konzeptu uh, nahiko jarroa uh, da emango Gauzat hartzea, uh, sebrutak kanta zahak, egiko eak. Uh, kanta daztea, sebruko kantari uh, uiekin. Badugu hor niko etsak, txeur, lagu baitugu beste, beste hainitz. Eta horren gainean, musika uh, biziki hori da aharoa da, jazz post-hok uh, musika hori uh, uh, psikederikoa. Eta oren biak nashten ditur, dan uh, projektu rek Oian uh, Oliar Ginesek du muntatu, shtepetik bukera arte, beratrikodar don biak, uh, eta la bitxiki, bisiki, bisiki ongi da. Se nako bitxiki? Ebe, zun inioz penchatu bolo eko bimushikariak nashtea eta alta biziki ongi martzen da. Bait, bait, bistanena. Estu... <laughs> Beuntza ba, azura hurri iritziak auzteko, beraz, balio-balio zolako proiektuak komitatzea Kantu batekinak urtzen gira, oruan? Bait, haitik ez, oianeko zuhaienetan, dizkaren bigarren da eta niko txartek du, uh, emaiten, hor. Biak iso emankizuna gaueko behatzitan. Bait, Zuhainetan billar iso emankizunean gaueko behatzietatik hain zina. Eta Nikorekin agurtzen zaituztet eta putz emankizuna billar bostak eta seiak artean hosteguna izan ki hasteuntako azkena izango da. Eta musikarekin segituko dugu Fred Berroet hori baita. Belash eta Telmo Trenorren arteko uh, diskoa, kolaborazioa entzunara ziku dauku billar. Sheiak mementus, jokali ratietan.